Ducul nostru l pune, Cartea lui Isus, El ni-a adus să se dechtim noi, harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 7. El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Dacă întreb ceva pe Domnul Isus, așteaptă cu răbdare răspunsul lui și primește așa cum ți-l dă. Nu este treaba voastră. Petru, întorcând capul și văzând pe Ioan că vine în urmă, întreabă pe Domnul Isus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Isus i-a răspuns, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Este bine, numai așa e bine să știi precis totdeauna care este partea ta în trupul lui Hristos și treaba ta în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că fiecare copil al lui Dumnezeu, mădular în trupul lui Hristos, are o treabă a lui și nu trebuie să se amestece în treaba altuia. Dumnezeu are treaba lui care nu privește pe om, iar omul trebuie să știe până unde poate merge în treaba pe care o are de făcut. Nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Un gânditor spunea, Dumnezeu, un progres și o limită, la el se poate ajunge, dincolo de el nu se poate trece. Da, sunt unele lucruri pe care Dumnezeu nu îngăduie să le cunoști, nu-ți fac bine. Lucrurile care însă te duc la o cunoaștere tot mai limpede a persoanei lui, prin care crești, te desăvârșești și devii mai destoinic în lucrarea lui, pe acelea ți le descoperă Dumnezeu. În măsura în care ești sub stăpânirea lui, știi tot ce trebuie să știi, nu te mai îngrijorezi de nimic și nici nu mai zaci de boala curiozității. Să nu ispitim pe Dumnezeu căutând să știm ceea ce este treaba Lui. Zice Cartea Sfântă în Deuteronom 29, 29, Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Adevărat scrie în privința aceasta fericitul Augustin, ziua cea din urmă e ascunsă ca să observi mai bine toate celelalte zile. Apostolii până când Duhul Sfânt nu era coborât în ei, erau curioși să știe lucruri care treceau de limitele lor. După primirea Duhului Sfânt au fost vindecați de această slăbiciune. Să avem încredere că Duhul Sfânt, dacă suntem născuți din nou, ne va călăuzi în tot adevărul de care avem nevoie pentru trăire și lucrare. Chiar faptul că ne ocupăm cu cercetarea cărții faptele apostolilor să nu ne ducă la a căuta în ea vrem și soroace în felul lumii, ci să înțelegem că nu este treaba noastră să vedem doar istoria, ci treaba noastră este să-L vedem pe Cel care ne-a mântuit și ne-a făcut mădulare în trupul Lui, adică pe Domnul Isus Hristos, în toate laturile ființei sale, chiar dacă îl urmărim ascuns dintr-o carte istorică, așa cum este cartea de față. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8 Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Omul nu are nimic în el însuși pentru a putea fi folositor lucrării lui Dumnezeu pe pământ, ci totul primește de la el prin Duhul Sfânt. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Să ne deschidem spre Dumnezeu prin credință și prin rugăciune și El ne va umplea cu ceea ce trebuie în vederea lucrării Lui. Cunoscutul evanghelist Moody spunea, Când Dumnezeu vrea să mute un munte, El găsește și puterea de a face aceasta. Un strop din puterea Lui Dumnezeu este mai puternic decât întreaga lume. Ucenicilor domnului Isus le face cunoscută nu data restabilirii împărăției lui Israel, ci slujba pe care ei sunt chemați să o îndeplinească. Voi veți primi o putere. Prin aceasta Domnul arată ucenicilor că lucrarea la care sunt chemați nu este a lor, ci a lui, iar ei sunt doar unelte de care se va folosi Duhul Sfânt. Scopul acestei puteri este arătat foarte precis. Voi veți primi o putere și veți fi martori. Această putere va fi de ajuns pentru îndeplinirea acestei lucrări. Rostul cărții faptele apostolilor este să facă din toți credincioșii martori despre Domnul Isus Hristos. Nu cunoscători de vremi și soroace, nu teologi și predicatori talentați, nu scriitori și artiști renumiți, ci martori ai lui Hristos. Sfinții apostoli, martorii, ai Domnului Isus Hristos au predat mai departe ștafeta mărturiei la alți ucenici, iar aceștia la alții, cuprinzând cercuri de oameni din ce în ce mai mari și așa a ajuns până la noi. Cărțile canonice, spune Origen, nu sunt un produs al spiritului omenesc, ci o opera a Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt s-a folosit de apostoli care au scris cuvintele și lucrările Domnului Isus trimițându-le peste toată fața pământului și peste toate viacurile până la venirea lui. Ca să fii martor nu se cere să ai școală multă. Un martor în fața instanței nu este primit după câte clase are, ci este întrebat despre ceea ce a văzut el. Deci martor poate fi numai omul care a văzut ceva, care a auzit ceva cu urechile lui sau a pățit ceva. Cei mai mulți dintre cei ce poartă numele de creștini nu sunt martori ai lui Hristos, fiindcă ei nu cunosc, n-au primit și n-au trăit mântuirea care este în Hristos. Să ne punem întrebarea, am trăit noi toți ceea ce se numește izbăvirea din robia păcatului, din robia eului nostru, a fi stricate din noi? Purtăm în noi dovada pe care o dă Duhul Sfânt că suntem mădulare în trupul lui Hristos și că pe pământ este numai un singur trup? Iată cea mai înaltă stare la care poate să ajungă un om pe pământ, copil al lui Dumnezeu și în același timp mădular în trupul lui Hristos. Această stare umple inima de pace și de bucuria care este în Duhul Sfânt. Puterea venită de sus lucrează în orice om născut din nou, imboldul de a fi pentru cei din jur un martor al lui Isus. Vorba este să stea necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt în mijlocul semenilor, începând cu familia. Martorul nu trebuie să-și spună părerea și nici să-și povestească gândurile, ci așa cum au făcut Sfinții Apostoli, noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Sau cum citim, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Prin credință trebuie să ajungem la această stare, pentru că Duhul Sfânt se pogoară peste noi și El lucrează în noi. Realitățile duhovnicești trebuie pipăite prin credință. Credința este substanțierea lucrurilor nădăjduite. Substanțiere înseamnă facultatea de a face din substanță lucruri după plac. Deci martor cu adevărat al lui Hristos ești numai când ai primit o putere deosebită de la El prin Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt. Sfinții apostoli au primit prin Duhul Sfânt nu niște învățături noi și tainice, ci mărturia sigură a Domnului Isus Hristos. Ei n-au putut spune altceva decât ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, așa cum s-a amintit mai sus. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Înțelegând duhovnicește, adevăratul martor începe întâi din Ierusalim, locul păcii, în Iudeia, țara laudelor lui Dumnezeu, în Samaria, Dumnezeu vechează și până la marginile pământului, adică peste tot. Se spune că Alexandru cel Mare, auzind pe Anaxarh, vorbind despre infinitul lumilor, a plâns și la întrebarea prietenilor despre pricina acestei tulburări a răspuns nu e de plâns că în timp ce numărul lumilor e nesfârșit, noi n-am fost în stare să cucerim nici măcar una singură? Și noi, credincioșii, măcar pământul ființei noastre să-l cucerim pentru Domnul Isus Hristos. Tertulian, un mare învățător creștin, scria Suntem de ieri și totuși am ajuns să umplem pământul. Numai templele vi le-am lăsat vouă, păgânilor. Toma Dachino, teolog și filozof medieval, a scris a fi trimis înseamnă a merge acolo unde n-ai mai fost sub nici o formă, dar mai înseamnă și a începe să existi altfel acolo unde ai fost deja. Ca să nu dispară, biserica trebuie să revină la natura care i-a dat-o Hristos, la starea de misiune. Misiunea bisericii este să dea mărturie în lume despre Hristos, să mențină un dialog neîntrerupt între Hristos și lume adică toți credincioși și adevărați, oamenii născuți din nou, să înalțe Evanghelia Domnului Hristos prin trăirea și prin vorba lor, pentru ca păcătoși să audă și să fie mântuiți. Cuvântul martor vine de la grecescul martis sau latinescul martir, cei care au mărturisit cu adevărat pe Domnul Isus Hristos au trebuit să plătească cu prețul vieții mărturia lor. De aceea cuvântul martor sau martir este potrivit atât celor care mărturisesc pe Domnul Isus, cât și pentru cei care mor pentru El. Adevărat zicea savantul Francesc Pascal, cred cu drag povestirile ale căror martori se lasă uciși. Apostolii și evangeliștii de la început aproape toți au murit moarte de martir. Încă un gând duhovnicesc, adevăratul martor al lui Hristos începe întâi din Ierusalim, adică din trupul lui Hristos, care este Ierusalimul Ceresc. Cine este mădular în trupul lui Hristos, cunoaște pe Hristos, capul trupului, de aceea poate să-i fie martor, slăvit să fie Domnul. Faptele Apostolilor, capitolul 1 și versetul 9 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. După marea minune a învierii Domnului Iisus Hristos, dovedită prin desele sale arătării apostolilor și altor ființe dragi care l-au urmat, urmează o a doua mare minune, înălțarea sa la cer sub privirile apostolilor săi. Este minunea cu care Mântuitorul nostru și-a încheiat umblarea sa în această lume, minunea cu care El și-a sfârșit lucrarea sa pentru mântuirea omului din robia păcatului și a morții. Înălțarea Domnului Isus la cer este, alături de învierea Lui, o dovadă puternică a biruinței sale veșnice asupra morții și asupra diavolului. După cele arătate în Evanghelia scrisă de Luca 24, versetul 50, cât și la faptele apostolilor 1 cu 12, locul înălțării la cera Domnului Iisus a fost muntele măslinilor, care despărțea Ierusalimul de Betania. După ce a spus aceste lucruri, s-a înălțat. Nimic nu era la întâmplare în viața Domnului Iisus. Totul se desfășura după planul de săvârșit al lui Dumnezeu. Numai după ce sfârșea o lucrare, trecea la alta. După ce a spus aceste lucruri, s-a înălțat. Domnul Isus n-a lăsat nimic neîmplinit din ce trebuia să împlinească, nimic nespus din ce trebuia să spună înainte de înălțarea sa la cer. Să învățăm de la El felul de trăire și de lucrare în orice timp și în orice loc. Să ne cunoaștem rostul pe pământ, să știm ce avem de făcut și să sfârșim ce am început în toate amănuntele, după voia lui Dumnezeu. Pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer. Totul se petrece într-o lumină limpede, așa încât toți cei prezenți vedeau orice mișcare fără nicio greutate, încât puteau spune, am văzut cu ochii noștri. Domnul Iisus a înviat nu pentru a reîncepe să-și trăiască viața de mai înainte, ci pentru a-și lua locul în slava pe care o avea la tatăl înainte de veșnicii. Și această înălțare la tatăl, el o face înaintea ucenicilor adunați la oaltă, pentru ca ei să poată avea o dovadă în plus de dumnezeirea lui și să o poată mărturisi și altora cu toată siguranța. În Evanghelia sa, Luca mai dă un amănunt. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. De aici noi învățăm un lucru de mare însemnătate și anume, atunci când Dumnezeu ne trimite într-o lucrare, el ne dă tot ce trebuie pentru îndeplinirea ei și ne dă și binecuvântarea sa. Înălțându-se în slavă, El nu ne-a părăsit, ci potrivit făgăduinței sale, El este cu noi în toate zilele, fiind Dumnezeu atotputernic și nemărginit, așa încât cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Câteva gânduri duhovnicești în legătură cu pe când se uitau ei la El s-a înălțat la cer. Domnul Iisus se înalță sub ochii noștri, ochii credinței noastre. Lucrările lui trebuie văzute de toți. Să ne luăm timp să privim la Iisus ca să-L putem vedea înălțat. Când ne uităm la Iisus și numai la El, îl vedem cum se înalță din tot ce este pe pământ, că nu are nicio legătură cu tot ce ai făcut de om, ci rămâne singur într-o lumină limpede și într-o frumusețe nebănuită. Aici vrea să ne aducă pe noi credincioșii săi, să-l vedem singur, neamestecat cu nimic. Dacă am ajuns să vedem numai pe Isus singur, înălțat din toate cele de pe pământ, devenim liberi și ne bucurăm de odihna din Sfânta Sfintelor. De fapt, totdeauna când ne uităm cu băgare de seamă prin credință la Isus, îl vedem înălțându-se la cer, adică îi cunoaște în felul său ceresc, îl deosebim cu adevărat dintre toate închipuirile făurite în minte despre el. Nu-L confundăm cu nimic din cele de pe pământ. Trebuie să știm că locul Domnului Isus este numai cerul, iar inima noastră trebuie să devină cer, ca să poate locui El în ea. Și unor nor l-a ascuns din ochii lor. Pentru ultima dată, ochii apostolilor au mai putut vedea pe iubitul lor învățător, care acum nu mai era doar învățătorul, ci Dumnezeul în slava Lui. Norul care l-a ascuns nu era de formație atmosferică, ci era vălul de lumină tras între vizibil și invizibil, era o manifestare a prezenței lui Dumnezeu așa cum era deasupra chivotului pe vremea lui Moise sau cum era pe muntele schimbării la față. Oare ce au simțit ucenicii atunci? Evanghelistul Luca nu ne spune nimic despre aceasta. Lucrarea și faptul Dumnezeesc sunt importante, nu ceea ce simțim noi atunci. Pentru starea și simțămintele omului, scriitorul cărții faptele apostolilor nu are un loc în descrierea sa. Și un nor l-a ascuns din ochii lor. Gânduri duhovnicești Când Dumnezeu trimite câte un nor, să știm sigur că acesta este purtător de ploaie binecuvântată, iar ceea ce ascunde norul în dosul lui este spre binele nostru veșnic. Atât cât ne este îngăduit, în starea în care suntem acum, vedem pe Domnul Isus dar ca să-L vedem în toată măreția Lui, deocamdată nu se poate. Nu avem cu ce să-L vedem. Ne trebuie o stare nouă, dezbrăcată de trupul de carne și vom avea această stare în curând, când El va veni și ne va răpi la sine, în văzduh. Atunci îl vom vedea așa cum este și o bucurie veșnică ne va umplea inima.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 Să-i pirui, ne-am Mi omosit a noastră viață, sub greul mune te de nevoi, o vinovaste și de viață, ne deșlea noi. o vino și descheaptă ne deșteadă amorții căm în noi. în vioreaze trezește iar un sfânt avui. Să nu ne îngăite sufere să nu ne culce la pământ, să nu ne îngăite sufere să nu ne culce la pământ, căci nu cei dobo râții, nici morții nu te le uda și nici ne dâșdile au pus nu vor cânta mărirea da, și nici ne Vor mă mădirea ta. nu numai cei cu viață plină Pot lăuda numele tău. Ei am privirea-n veci plină. Căci se hrănesc coale cu tău cuvânt Ei au privirea neveci se semină Căci se hrănesc coale cu tău cuvânt Ridică-ne deasupra noastră în vie iar ne noi, și spre tăria cea albastră, privirea se înjocti apoi, și spre tăria cea albastră priviease-mi apoi o să nanumele tău vorare întreagă gura vom cum iar viața fi va acum și în veci Slava Tău Iar viața prima Sărbătoare Acum și-n veci Spre slava Tău